Та не дозволив заснути про тей войовничим троянам Гектор. Усю поскликав він на збори військову старшину, скільки б було там троянських вождів і порадників люду. Скликавши всіх таку, він подав їм розумну пораду. Хтось поміж вас за дарунок, великий Погодиться певне діло вчинити, а матиме він визначну нагороду. Дам йому повіз і пару з могутніми шиями коней, кращих, які на швидких кораблях ми спіткали б ахейських. Може, хто знайде відвагу, ще й славу при тому здобуде, до кораблів безстрохідних пробратись і потай розвідать.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 окличника парость Евмеда, богобоязного. Мав він і золота, і міді багато, з вигляду дуже негарний, зате був на ноги проворний. В батька свого серед дочок п'ятьох він єдиним був сином. Він із таким до троян і до Гектора словом звернувся. «Гекторе, серце відважне!» І дух мій мене спонукає До кораблів бистроходних Пробратись і все там розвідать. Тільки раніш піднеси Своє берло і мені поклянися, Що подаруєш мені Колісницю оздоблену міддю З кіньми баскими, які Бездоганного носять пеліда. Буду немарний відвідач я, Понад твоє сподівання, через увесь, бо табір пройду, аж поки дістанусь до кораблів Агамемнона, де позбиралась старшина радити раду, тікати їм звідси чи битися далі. Мовив він так, а Гектор взяв берло у руки і поклявся. Гери, муж громоносний, сам Зевс мені свідком хай буде. Їздить ніхто із троян на тих конях не буде, крім тебе, що лиш один ти на них, запевняю, я будеш пишатись. Мовив він так і, хоч марно поклявсь, а долона упевнив Цей же, на плечі не гаючись, гнутого лука закинув, зверху, крім того, закутався, Шкурою сірого вовка, шапку тхореву надів і гострого списа взявши, до кораблів свого табору рушив. Але повернутись від кораблів йому звістю до Гектора вже не судилось. От, залишивши свій табір, із юрмами воїв і коней він по дорозі пішов. Та його спостеріг незабаром вождь Одіссей богорідний. І так Діомедові мовив. Хтось Діомеде підходить до нас от троянського стану. Чи не до наших швидких кораблів – це підглядач таємний. Чи із полеглих на полі він хоче озброєння зняти – Даймо спершу йому по рівнині нас трохи минувши далі пройти, а потім, накинувшись разом, раптово схопим його. А як він обжене нас ногами пруткими до кораблів, увесь час його будем стану тіснити, грозячи списом, щоб він не спромігся до міста умкнути».